Gabon entzule eta ongietorri metalgarrasira etorri metal aste bat gehiago metalgarrasiran Txeterrateko metalzai horiko berenera Eta bakarrenera ere bai hemen Larogaita beratzi puntozazpien larogaita mar Punto bostean eta interneten bidez Metalgarrasean bai, gabon. bai, gabon Gabon denoi, gabon denoi azte bat gehiago eh, Beti berandu Sartzen gara piskat baina gaina bueno Da, da, metalgarrasean Amar segundo Amar segundu. Elandu ez du inporta eta, ah, lehengunen oentzen ezkuntza eskolan, eta esan zen ere maisak igual entzuten gintuela. Oh, ondo, hemen ondo. Bai, nik, nik, bon, nik horre spam egiten ez. Egan <laughs> norbaitek entzuten gaituen, Zue, bueno, zuek entzule, milak eta milak entzule mm -hmm. txit gorenak, zuek. <laughs> Badaki guentzuten gaituzuela. Eta, zuentzako egiten dugu oh, horretera zaitez, la pena, ez? Labena, ez? <laughs> bueno, e, goboratu beti zela, ba, ea, nun nola jarrizaitez zaitezkete gurekin kontaktuan, e, interneta mitzitz e, metalgarrazen.wordpress.comen dugu bloga, eta hor, bueno, e, saio gajartza ditugu, eta komentatu galdu zuen nahi duzun guztia, e, eskakizunak egin nahi bauzu, ez dakit nahi, okurritzen zaiz, ez... Zaizuena. Zaizuena, oso ondo aier, teskarrik asko, hor, soga botatzagatik. Eta, eta bueno ere, bai, e, txorrotxan aurkitu gaitzazuekete, bai, ondo esan da? Gaitzak ez. Eish! Gaitzak e. <laughs> eh? nik zai, oso zaietan dut eh metalgarrazian e, e, facebook facebook.com metalgarasia eta bueno da, e, e posta edo posta elektronikoa badugu metalgarasia.metalgarasia@gmail.com uh -huh. eta bueno ba okeritzen zaiz zai zuena ba ez daki targazkiak edo kolaboraketa bat egin nahi baduzue edo bare, bai onartuguko dugu uh -huh. oh. bai bai bai estamos bajos oh. de personal <laughs> <laughs> eta bueno, ba peskatzailearekin asteko, azte, ez zein da zein da gaurko menua, chef Jauna. Bueno, ba gaurkoan asioarko zara, sieran bezela ba ez dakit, platera aldatzen ja, porque metal librekin ja asiko zara berriz ere, <laughs> tarte kutzi for... da metal libre eta metal, bueno, libre, ez, e, kultur, e, kultura askiaren alde egiten duen tarte hori. Basta, basta. Ez zuena, ez zurea bezala, ez, oso pribatiboa eta beti ere Bai, bai. Kapitalista. Esa almentaren <laughs> Ba, bai, metal, e, metal librearekin, tartearekin hasiko gara, non? E, low shake taldeari buruz arituko gara. Uh -huh. Gero, tartean, e, ba, bueno, metaloguin jaialdia ospatuko da urrengo aztean, e, menen daian, Eta, eta infestalde izango dugunez elkarrezketa egiteko eta seguruenik ba, ordu beteko elkarrezketa izango denez, eh ezingo dugu ba sai horretan ba bueno, repaso bat egin, beraz gaurre ingo du. Eh sei ezte biltzen duten jaialdi hau endaian egiten dena eta goratu urrengo astean ospatuko dela eta bueno, amaitzeko zure, zure tartea, jo, ez ze luzea eginduzu. <laughs> Ez, ba, bueno, gaurko tartean, e, ba, azte honetan bertan e, deskubritu duan Greziako telas, tesaloniki iriko saiko txouk taldea aurkeztuko dugu, ba, bueno, e, musika, estilo, ezberdinak e, nazten dituen, hakez, entzun? Alizando subezela, groove Bye. metal, eh, hardcore, e-ta eh, metal estilo, eh, que es andaiteg en Ascendituzela, e-ta bueno, naiko propósito oh, oh, oh, ¡Oh! en Cañeroa, yorko da Cañeroa. ¡Oh! ¡Zen darchu! ¡Zatos gaur! ¡Zatos zen gaur! ¡Os ondo, Ander! <risa> <risa> bueno, o sea, ya arequina, hasta ko así, música arequín, Eh, Lamb of God, videoclip eh, berria estrenatu du interneten, kasu honetan urrengo urtean estrenatutako den As the Palace Burns filmearen atzean dagoen Don Argot eta Damian Freeton, bai Friedtonen gatik eh, eh, egindako ba pelikula hau eta bueno, ba Birdchill izenekoa bestea taldearen urrengo lenean izango dugu, izain izen bere izen bera izango duena. Eta ba 2003an ateratzen diskoaren birmoldaketa bat da edo remasterizazioa edo disko honek amargarren urte urna betetzen duelako e, sandakoa orduan Lamb of Goden e, bigil ez behiratzen, zega izkidazten dut? Zer, abestia zen lamofgonen birgil abestia eta behen jarri dut birgil goian jarri dut birgil. <laughs> Nere, dislexia hori ez? Ba, bueno, ba, ba hi, metal libera ekin voltatzen aiz bat gehiago, eta badakizute, ba, bueno, ez bazezu gustatzen edo, ba, ba, egin ba, daiert bezala, ez da, ba, kesa bat egin, Bidali guri feedbacka, ba zeik gustatzen meta meta hori, ni oso pribatiboa naiz. Eta ordun, ba, bueno, ikusiko dugu, valoratuko dugu zer zer egin dezakegun eta eta bueno, ba, ba, a, ez dakita, e, pentsatuko dugu zerbait egin, ez, ez dizu ukasoreek egingo, osea <laughs> meta libres dotadatuko. Baina bueno, baina feedbacka beti oso ongietorria da. Eta, bueno, ba, hori, metal tartean, gaur, dakardan taldea, lousek taldea da, kataloinatik dator, bilasar demar izaneko iritik, hain zuzen, ere. Eta, bueno, ba, stoner metal talde honen azia, ez dakit hori oso poetikoa jarnez nez, lehen idaz, idazten duen bitartean. E, ba, bueno, zeak 2002 garen urteak kokatzen dugu, ba, non Alex, eh, Alex, bakatu baterian, eh, Dani Basuan eta Pep, gitarra eta hotxetan, Bildu egiten dira, Goldfish izaneko taldea sortzeko, urte horretan bertan, demo bat kaleratzen dute, baina taldea osatu gabe zegoen orain dikan, eta ezen zezarra ba, ses, e, bezlaria eta toni gitarra jolea proiektura batu uzirenean arte, non taldeak ba, norabite, norabide serio bat hartu, hartuko zuen, au, hartu zuen arte. Boskote bezala taldeak e, auto, e, autoeko iztutako abesti bestik zituz e, zituen, 2000-asortzigarren ortean. Eta, bueno, ba, material horretik, e, horrekin taldeak disko, disko atera zuen, eta honekin Katalunia aldean ba, kontzertuak ematen hasi ziren. Aipatu barra dago ere bai, erbere tan, Ez dakit, hor du da izan dut, e, Erbereak Holanda da edo... Países Bajos. Ni dela... Erbereak gizango da Países Bajos, ez? Gizango bai. Jartzen zuen Holandan bintzat, baina bueno. Eh, ba, bueno, hai, Holandan bi konzertu eman, eman zituzten, eh, ba, bira horren inguruan. Bi urte dugo, Hopeless Desires Disco Berriaren komposaketan buru belarriarituz ziren, bimia... Ba, Holanda da, eh? Holanda da. Mm? Osondo, ander, osondo... Ba, sam ez dela, bi urte behar dugu, Holplest Desires e, disko berriaren komposaketan buru belarri arituz diren, eta disko hau bi mila eta maikagarren urtean ahogu ekusit zuen azkenean. Eta gaine disko honekin, ba, lousiek izen hartu zuten behin betiko, ba, pentsatu zutelako bere estiloarekin e, bat egiten zuelako edo obe... obe ezakitez? Obe... Ituzun txak? <laughs> Zenzen, txak? <laughs> ba, e, izen hori pentsatztuten berestiloan, berestiloarekin, ba, obetze torrela, edo. Uh -huh. ah, e, ba, bueno, esan behar dago, Lowshaken e, e, soniua, kasieran esan behar, la Stoner Metal doiniu eta mugitzen dira. Beraz, e, indarre ritmikoa eta riffi juuna eta astunak nazten ditu. Eta oso ahots moldakor batekin gainera, ba, melodikoak nahizkuturalak nazten ditu. Eta bueno, oso maetza interesgarria lortzen duela, pentsatzen dut. E, itz gutxitan, ba, san beharko genugu itz gutxitan san beharko ba genu, metaldoinuak, stoneretak gruntsin doinuekin nazten dituzte. Eta, bueno, sortzute, ze, ze, ze, ze, ez da kinu esan, ez? Paisai musikal bat, ez da, biza, Nik hau eh, gaztelera, bueno, eh, oitutan hau esatera, ez. Eh, nik nakan pisukide bat, ba, beti, beti musika entzaten genuen eta beti berak esaten duzunen, ez zei, ez ze, ze ditortzen to, datorkizu zuri burur hauen entzuten duzunen, ez uh -huh. Eta, bueno, estor, ez ton beti ezakit, beti ditortzen zait, ezakit ez, delako eh, desierto edo baten, basamortu baten irudiak, ez. Eh, uh -huh. Zer, eta ez dakit nagoe soituta, esatea, paizai bueno, zera musikal hori ez, zer, zer ekartzen zuen burura. Uh -huh. Eta, bueno, ba, ba, azken finean da estoner metal, metala Stoner musikarekin. Eta, bueno, gafapazta momentu honen ondoren, taldeantzuteko momentu iritsi zaigu, gogoratu musika doan eta libre eskuratu alde zakezuela Eh, diskomakarras.badcamp.com eh, barra album barra hopeless desires baina bueno, diskomakarras.badcamp.com ba, eh, talde libre gehiago orkituko dituzute eta hauen barruan ba, bueno, low shaken hopeless desire orkituko duzute eta bueno informazio gehiago nahi baduzute, ba, bai aurpegi liburuan eta baitare txorrotxoan orkide zakezute eta gainera berea ekin kontaktuan jarri eta man gustatzen zait eta, pos... Gau, gauza, Facebook eta txorretzak e, albidetzen dituzten gauza guztioiek egin alditzak ezue. Eta, bueno, entzungo dugu abestia, hau da, low shakeen attitude. Eta musikarekin jarraituz, e, jarraituz, zorengoan, e, zion abi beldurrezko zine jaialdia dela, eta filan selmok, e, deile galsekin batera, bia besti berri estreniatuko dituzte ba, jaialdi honetan. Eta, bueno, bia, bia besti hauek, e, amar atzbetetako. Atzbetetako ondo esan da dago? Atzbeteko. Tor... Bai, Itzulpen literela, bia. Atzbeteko. <laughs> Atzbeteko vinilo batean kaleratuko dira, oso vintage, beraiek. Eta momentu zentzungai bakarrik dago Agli Mac izeneko hau, beraz hau entzungo dugu Philipsa, Filipan Selmo, Andilicals, Aglin Mac. eta zuke esaten zen un potentes, sintose la Gaur. Paes. Ba Paes. Ba eta bueno, ba, ba tarte honetan esan den esan bezala, ba e, Metalogin jaialdiari buruz mintzatuko gara. Eh, urrengo astena egin bargenun, baina esan bezala, ba infest e, etorriko dira onera elkarrizketa eitera, ordu beteko elkarrizketa izango du. Beraz, eh, ba, bueno, ba, denbora izateko gaur errepaso eh, eh, bai, dugu. Bai, gainera, bueno, jende animatzeko eta ba bueno, bai, taldeak ezagutzeko. Ezkizuago taldeak eta gero ba ikusi. Bai, bai, eta gainera, ba, ori, dez, ba, direko, hori, hurrengo astean entzun mesedez, ba infestekoak etorreko direla eta ta dira importanteak. Bai, bai, bai. <risa> <risa> <risa> eta, bueno, bota, bota horre hilari jauna. Bueno, ba, eh ya la e, jaialdia eh betetzen du metalogienek eta bueno, ba aurten gainera ba bi eta amaitu ga dira talde asko eh talde. Bai eta bueno, ba zazpitan hasiko da goiz, baina bueno, eh, ordu bat, denek denbora egitzeko, ba, ordu bat ordu terkiko bai. kontsorto emateko, ba ordu bikarte. Bai, gainera Ba berda. Gainera ba, esan bueno, sandez, dezagun non egiten den ez? Eh? Hor da hemenen eh, Daiako merkatu zaharrean da justo eh <risa> egiten zure hrela, baina jendak iratiteke ez du ikusi koine. Mia saltzeko berde. <risa> <es. risa> Ancheta ondoan eh front, frontoia eh, bai. Endaiako frontoi, frontoi ireki hori ez, ben, eh, ireki Golián, horren eh, ondoan, okay. ba, ba horrein da. Eta, bueno, esan bezala sortzita talde bilduko ditu, eta, bueno, komentatzeko, ez, hori, esan eh, duen bezala, ba sortzitan hasiko dela. Eta, ez azpita, emakatu, eh, eta sortzitateik bederatzitara dagoela, happy hour. Happy hour, edarriak merkeago izango dira. Eta, bueno, ez, ez dakita urte, baina lehen gortean, zauden kamarerak nahiko guapak. Ba, da, da, zea bat, ez, aliziente bat, haber, eh, animatzen zatezten. Zate, zate, zate bai. Eta, bueno, prezioa ba, mantentzeko pixkate grazia, e, iaz, e, bai. sehi hiru eta sehi ziren, hori e, bai. Kanbio entzat, pultara batzien, bai. antzaten entzat. <laughs> bai. Eta, den, bueno, pixio ama, ama man, eta arazago. Hama euro eman eta asientik moak eukitzakin nekoa dute. Bai, bederatzi laro egitea mendatzi zango da sarrera. Oh, ja. Eta, bono, guatzen, ja, reiz pasatxo bat egitera, ba, lehen, lehenengo talde, ditzen godu na, e, hipnoiz, edo, hipnose ez? Bai, hipnoze. Hipnoze. dago, bost bat horretar dean. Le dutzen da, <laughs> hipno, eta eze bate, baten ordez dut, ba, bost bat jartzen dute. Eta bueno, e, zer esan dezakeu talde honi buruz? Ba, oso, bueno, talde experimentala dugu. Eh, ba joratzen dute, ba zera ambient metal horretan, ez? Eh, oso instrumentalagian, Kapak eta bueno, el Kapak que da ez da dena. Geruzak. Geruzak eta bai soinu geruza bata bestearen ba estar mm -hmm. e, ba bueno, industriala eta horrelako generoen zaleak bazarete ba gustatuko zaizki osea ba, oso soinu landua delako agian entzungo duzute oso ez, dakit, ez oso zikina edo baina e, normalean oso soinu landua izaten da uhum. eta bueno e, hauek ez da kite non dekan entortzen ziren Montpellier Montpelliertik Montpelliertik ez eh, dira Eta bueno, ba, ba, talde bueno, Joyiraekin eh e, mando kontzurrean egon direla jartzen du. estatu batotan zehar, beraz, ba, bueno, talde potentea hasteko eta bueno, pizkat entzungo dugu, ez? Hori da, entzuten ari garen, fondo entzuten ari da. Horrentzute genuen, hipnoz, e, hipnoz edo taldea, hipno bai, e, bost e, taldea. <risa> eta, bueno, hurrengo jarraituko dugu, hau ezaguna izango zute metalgasean entzuleak izaten bazarete, ba, kudai dira, horatu ba, donostialdeko e, metal taldea izango dugu, ba, industrialzea horiekin sartuta, eta, bueno, e, komponketa elektroniko yek eta sampleroik sartuta. Eta bueno, ba, kontzertua emango dute hauek ere bai. Nare, bueno, nika asko e, gomendatzen duan taldea da, nire asko gustant zait. Eta eta bueno, ikusteko aukera baduzute, ba, normalean bakaina sartzen dute eta izango da ondo egongo da. Uhum, bai, bai. Eta bueno, pizka ere bai ezagutzeko, ezagutzen ez, ez duzutenok, ba, orduzute kudaien e, bizitzera kondenatua. Bizitzara kondenatura. Kondenatura. ra Hortizan dituzute kudai, gogoratu gainera, metal librea dela kudai bai. Disko guztiak libre eta doan jartzen dituzte interneten. Eta bueno, hurrengo taldera ekin joan The Great Old Ones. E, ba, zer esan dezake talde honi buruz, burdeo sekoak direla, eta bueno, dark, e, bueno, dark edo, stream e, metal horretan mugitzen direla. Eta ez dago zer, kello, zeren begonez informazio behiratzen, baina onera ino iristen zen. <laughs> Mesedez jendea, bueno, hondo gongo litzateke, ba, ez dakit ez, e, pressbook edo delako bat bidaltzen ba, baligut ez da. Oh, oh. Ba, ez dakit, informazioa pixka batekin edo abestiak ez guk bilatu ez beharra edo. Baina bai, The Great Old Ones, e, ba hori dark eta stream metal horretan mugitzen dira eta entzungo dugu hauen abesti bat. Ala ziz. Ala ziz. Ala. The Great Old Ones entzuten genuena eta hurrengo hau oh, We Drown We Drown, ez dak nuna pronunzatzen dena Zuzan dari jauna We Drown Oso ondo, zer pronunzia ze zio hor guzu talde onibuz piskabat Baina bueno, ba, 2000 malauan sortu zen e, Talde hau, Christoph Hellwin eta bere anaia Tir Aibai, ai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, barka. <laughs> beren musika modernoak. Mohi ez dotiz sale. Markatu jarraitu mesez. Ez ba esan bezala Christopher Elwin eta bere Anaya Tir neko izen bereziean nek ik ezagutzenun metal talde bat izen honekin, Bikini bai. Metal bat. Bai. Em e, Faroeer latakoa. Faroeer Eta 2004an sortu zuten taldea bidemo demo eginda gero Eta, bueno, e, kontzertu batzuk eman ere... E, ...Schools of the Week... E, ...izeneko lana e, burutu zuten... ...azkenan 2000 bederatzean e, kaleratu zena... ...eta... eta bueno, ...azkenaz... E, ...The Strongest Will... ...izeneko diskoa kaleratu zutela... Uh -huh. ...eta, bueno, ba... ...berain hitzetan... ...oraindik zuzenago ...eta, oraindikan... E, ...ba, ez dakit ez... ...biolentoagoa edo... Uh -huh. ...hauek bordeleko aldira ere... Eta Death Metal han muy tzendigas. Entonces hagan beskagat With Drone en Hurrengo talde izango duna Beer Breaker taldea da. Hone Donostitik datoste eta bueno, eh, azkeneko, bueno, nek azkeneko kontzertuan eh, Tunken ikusi nituen. Eh, Baking irungo, bueno, irunen ospatu zen Baking jaialdian ikusi genituen. Ikusi genituen bai baina zuk beranduago etorri zinen. Bai, beraz, beraz nik hartzen dut horren zera hori, ez? Azegonasia jaialdean iritsi lentzen da, <laughs> eh batkatu. Ni jaialdio soil ikusi n. Ba, bueno, Birch Breaker taldea, a, Biking edo horrelako musika ba, horretan mugitzen diela. E, eta, bueno, gaina, ba, zuzeneko nahiko ikusgarrik zediz, dituzte, ba, montai buruak eta delako jartzen dituzte hortikan, eta gainera, ba, beraiek ere bai, ezakitez, ba, e, e, e, gona eskoziarekin eta horrelako gauzekin agartzen dira... Ba, eta e, mikroaren... <laughs> Oña. Oña naiko bitxia zenera. Bai, bai, bai. Eta, eta bueno, ba, esan bezala bikin musika mugitzen dira, eta gainera dira, naiko fan, o naiko zaleak, eh, no di hau, eh, amona marz taldearen naiko zaleak, eta normalean, ba, coveren bat, jotzen eh, dute kontzertuetan. Eta, bueno, guazen entzutera birsbraikinen zerbait, ere, bai? Mm -hmm. Mirror of Death, abestia. Mirror of Death, Mirror of solo, ahor. <risa> Bakarkako gaita, no? Eta solo, euskiraz. Ez da <risa> git, ez da git. Biretu garko dugu. Bai, bai elu jar jaunak <risa> eh, erantzuna eman, go, eman berko gaitu. Eta bueno, jaraituz eh, Silent Opera taldeare bai egongo da. hauek eh, eki, nungo dira? A ver, bire... Tudik nungo beti, dira. Beti, beti, bayonakoak. Bayonako dira. Eta, eta bueno jartzen zuten ez, eh, opera silenz, eh, sí, isileko yeah. opera ez gugo oso potenta gara eta bueno betiko zera hori ez da eh, bueno talde pepepepepe ez da ki zersan talde honi buruz ze, ze prestatuta eta dakar da nau bazen nobetu entzutera talde honi buruz gainera ez, gainera ez dia zu jarri musika talde honena asik, ja, ez, ez nola nola <risa> agian da, agian izan daiteke ba, eh, aurkitu ez dudalako egia da Zunetek. bueno, ba, pasako gara aurrengora, orduan jurakane eh, izeneko taldera gustatzen zaita, izen nau? gainera gustatzen eh, zaita aktitudea edo, eh, jarrera mila cigarro, sortzi mila eh, garagardo litro eunda eh, hogeita iru, eh, iru eh, libra, ez da, zen matia zen matilo dira hori patata frijitu eta bi pastel, ez, eta hori eta, e, ba, definitzen dute, ez, e, figura titaniko hau e, beraien nitzetan, ez da, oso titanikoak omen dira, <gülüyor> ez dakit nondik handatuzte, bueno, muzika guztatu zait, egia esan, muzika gustatu zait, e, neko potentia, hemen e, metalikaren seintenjerren, zera, bueno, e, menzionatzen dute edo, aipatzen dute, eta bueno, guazen pixkaten zutera, hone musika badago, ezta? Bai. Bai, oso ondo. Bota, jurakane. Jurakane den From My Blood. Eta tartonekin amaitzeko, azkeneko taldea, infest taldea, iparaldetik datostenak, eta oso ma majoak direla, eta putoamuak azkenean. Ba, ba gurekin, e, e, bueno, honea e, etorriko delako kourrengo astean, eta elkaresketatxo bat eginal izango diegulako, mm -hmm. kontzartua baino lehena. Eta... Dar, izango dugu ezagutzeko aukera, esike... Bueno. Taldea sakonki ezagutzeko aukera izango mm -hmm. dula, eta, bueno, ba, grinko hor taldea badela dela ea, esan behar da. Mm -hmm. eta gazten biskaten zutera, ez? Eh? Zago guztatzen dituola, dituola besti honena? LSD for Walt Disney ma <laughs> hor duzute LSD Disneyin zako, Walt Disney. al grabación al cheter radial es música, música, orain música. Ah, se se se fail, Santander. Eh, babai musikarekin jarraituko dugu Winds of Plague, America Rack Disko berri ezan kalean Resistenz izeneko izenpean e iritsiko zaiguna Eta horregelako abesteak dakartzena Dakartzena hondo esan dago? Mm -hmm. Oso hondo, Ander eh, Baur duzute, Winds of Plague en, Say hello to Undertaker O to the Undertaker I can't breathe I am relentless I won't be the one You on the score I am relentless Seek through your disguise. Can't run Anymore I am relentless Orchase and Itogu Winds of Plague Winds of Plague Da, ostalde ze dizena? dugu da ba, programa ez? Eta gaurkoan hemen <risa> ba, <gorkoan, risa> kaña larrikatzen. Bueno, apología <risa> de la caña. Kartzelara. <risa> ba, gaurkoan esan bezala, Greziara jongo gara, Tesaloniki izeneko irira eta bertatik Psycho Choke izeneko taldea karreko dugu. Talde hau mila eberatziundaloa eta meretzian argi, edo ergi, edo ez dakit nola izango litzateken argai Ar igreko <risa> bada Ar e, Gitarra jaleak ba, urteetan talde bat sortzeko izan zuen e, gogoa azkenik kaseto zuen ba, Bugs, Fantomas eta George Montezek bere hardcore gustuak e, konpartitzen zituztela jakin ondoren Nona orkitzan zu tipuat izan edula Fantomas <risa> <Zakit>. <risa> Da, da, hemen aurkitzen zunan norbait zanodara Jonathan, ez dure Zutuzte fantomas izan goduenik Zutuzte bestea bugs izan goduenik Bueno, Nik nahi gau nuke jaikita zain zango ditzateken, hauen, ez izten, azta Ha, bizten, abarkatu ez izan Ha, bizten Ha, Bueno, ba, taldean e, jarraitzen ez duen bili, e, orduan e, taldera batu zen eta ba, osatu zuten saiko txouk izeneko taldea. Izenak e, azpi marratzen du, ba, ta, e, beraien hitzetan iz, gainea, taldekide guztiek konpartitzen duten amorru sikotikoa. Eta, <laughs> bai. eta ia bere alas iziren ba, bestiak idazten eta zuzeneko emanaldiak eskaintzen. E, urrengo urterako dagoeneko ba, estudian sartu ziren autokoitzitako lehen lana grabatzera eta 2000 batean kalera batuzuten choukondiz izeneko lana handik utxira ba, solflairekin batera mandako zuzeneko batean ezagutu zuten Alroy, e, albeslari berria izango zena zan ere ba, momentu hartan arazoak izaten ari ziren e, abeslaria zen bilirekin eta handik utxira honeke talde utzi zuen e, bere ala ba, Al Royrekin Harremanetan jarri ziren, eta proba batekin ba, ikusiz duten bezlari egokia izango zela. Eta, bueno, taldekide berriaren indarra baliatuz, ba, bostila eta barru One Mindless izeneko demoa alderatu zuten. Kritika oso positiboak izatzen izan zituen, eta agrezian. Metal Hammer aldizkariak 2007ko demo onenaren saria amantzion. Eta, talde garrantzitsua dakar zuna gaur. Eta, ez dakitit... Gresia aurruna rapatzen gaitu, ez dakigu zen nolako izena dutenan, baina, bueno... Egin ba, du, ba, barko dugu Gresia erantz, orduan. Jakiteko bai, akarrekan, zantxeta irratiak ordaindutako dut, bidai hori, ez da? Hori <gresia> da, hori da. Bimila <gresia> zazpian, e, ba, lehen bideoklipa grabatu zuten, George Detox, eh, papa joan nu, erekin izuzen eta, ba, pixkat gehi joi, izan barizan zen, bimila bederatzi anaziz diren, e, ba, ba, beraien lan berria prestatzen bi mila marrean azkenik e, kalderatuko zena unrebe, unru, Unraveling Chaos izenekoak eta bueno, laguntza ezberdinak izan zituzten bertan Guzji e, Oziozbone Firewine dekoak Mario Zio Iliopoulos e, eta of Mork Nitrate taldekoak eta bueno, jende ezberdinak eta taldearen e, hitz eta 2000 ba, marreko diskari potentenetakoa, bakarrik eh, volumen altuan eh, hotze, eh, jartzeko modukoa, Eta esaten dute gainera, ba... Dakite... Puntin edo, Panji jumping edo oh, puntin. Yeah. Puntin egita zela dela dela, ez? Asieran Az, kakaiten duzula galtzetan, baina gero gustoko duzula, ez? Baina dago, dago, ondo dago, ez? nahiko objektibo izaten da, ez? Taldeak bere burua deskribatzen duena eta bere lana baloratzen duenean, ez bai, da? Bai, baina, guztizo objetiba. <laughs> baina entzungo dugalare, e, saiko txouk taldearen, e, ba... Eta kit, izen buru ederreko abestiau, freedom in a bottle of scotch. zan dugu. Saiko txauk. Saiko txauk. Saiko txauk. Gereziatik. Gereziatik eta honekin ba, saioa amaituko dugu. Azken agurra egingo dugu horen. Eee... Ba, bueno, eee... Ha bai, hori, hurrengo e, astean elkarrezketa dugula. Beraz, nahi bauzute kalderak bidali edo. Ba, ba mesedez egin, eta gu kaldetuko diegu, hori, ba, infesteko Hori da. Gana erreztu, erreztu gaitzazue. Bai, mesedez. <laughs> eta bueno, beti bezala badakizue, eh? gurekin kontaktuan jartzeko, metalgarrazean.wordpress.comen um. egin dezakezuela. Facebooken, oh. eh, facebook.com eh, marra Metalgarrasia Txorrotxioan ere bai, abildua metalgarrazea. Eta eposta Metalgarrasia abildua gmail.com Eskarek asko entzute aste bat gehiu, urrengo aztan ikusten gara, eta bukatzen dugu Blaise Bailey dekin Iron Maidenen eh, abeslarizan zen Blaze Bailey E, Berekarre osoko adi, abestiz konposak e, konposatzen den bilduma bat prestatu digu, Soundtracks of my life izanekoa, bi kompaktu osaturik egongo da, eta ba, bai, bakarkako eta baita ere, ba, Walsbane eta Iron Maidenen egondako garaiko abestiak e, abelztuko ditu edo bilduko ditu. Entzungo duguna eta ameituko duguna saioarekin, e, Blaze Baileyren, 18 Children, eskerek askontzu da datik, agur! Agur denai!